כי האיסורים שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם הם כדי לעוררו משנתו שישוב מדרך תועים לדרך התורה, דרך האמת, כפי המבואר בליקודי מוארן סימן רש"ו, על הפסוק תהיתי כשא עובד, וכפי המבואר בפירוש רש"י על הפסוק תשב אנוש עד דקה ותאמר שוב בבני אדם, שהקדוש ברוך הוא שולח איסורים קשים אך מנה יצנן לאדם, ובאמצעותיו הוא מזהירו לשוב מדרכו הרעה, ולהפך באשר להרחבה, משפיע הקדוש ברוך הוא טובות לנסות את האדם אם יכיר ויאמין כי הטובות והחסדים הם מהשגחתו הפרטית, או אם חלילה יחשוב כי את הטוב צבר בשל השתדלותו וחוכמתו. עוד יש להאמין כי כל העובר על מצווה אחת ממצוות התורה, מחמת לצנות או כפירות, ייענש בוודאי. הגם שלכאורה נדמה כי עוברי עבירה אינם נענשים, אדרבה.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 ולא על פי דרך הטבע. ואין למאמין כי אין עזרה והצלה מייסורים זולת מהשם ידבח. כי באמת לא תועיל שום השתלות בדרך טבעית. כמובא בתהילים, לא בגבורת הסוס אכפץ, לא בשוקי האש ירצה. היינו השם ידבח אינו החפץ שיסמכו על סיבות טבעיות, אלא רוצה השם את ירעיו, את המייחלים לחסדו. משמע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 וכל זה בשל היעדר אמונה בהשגחה פרטית. היינו שלא מבקשים מהשם מטבח ישועה והרחמים בכל עניין שזקוקים לו באמת. אבל באמונה שלמה, כפי המבואה בסעיף זה, ניצולים מכל מיני גלויות, הן בכלל, הן בפרט, כמבואה בתחילת הסעיף, שעיקר גאולה על ידי אמונה. ב. אמונה ותפילה וניסים בארץ ישראל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 לאמונה ולתפילה וליראת השם כראוי, סימנו כי אותו הצדיק אינו איש אמת. בליקודי מומן חלק שני סימן העלוות בסוף התורה מבואר, סימנו של צדיק, אם צדיק אמיתי הוא עיין שם. ג. ישנם אנשים שמסתירים את כל הניסים בדרך הטבע. הינו, כאשר השם יתברך מציל ממחלה מסוכנת, אשר איש לא האמין כי אפשר להחלים ממנה,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 היינו, מאנשים החולקים על צדיקי אמת ושונאים דעותיהם ועצותיהם. ודעת אלו אסור לקבל מחמת שדעותיהם ועצותיהם סותרים את האמת. על ידי קיום מצוות צדיק כראוי, ניצולים מתאוות ניאוף ומעצת רשעים, וזוכים לתיקון הברית וקיום עצותיהם של צדיקי אמת. ו. על ידי תפילה בכוח, היינו, אמירת אותיות התפילה בכל הכוח, והקשבה וריכוז למילות התפילה, זוכים לאמונה אמיתית. גם מבואר בשולחן ערוך ובליקוטי הלכות, כי מי שאינו יודע פירוש התפילה, חייב ללמוד את הפירוש המילים. ועד שמבינים את הפירוש, יש חיוב להיזהר שלא לדלג על כל פנים על שום מילה מן התפילה. על ידי ששומרים מנזרים בתפילה בכל יום כראוי, כמובן בסעיף זה, ובפרט כשנדמה על ידי התפילה כראוי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 נסתרת ומתעלמת חס ושלום השגחתו של השם נדבך. כלומר שהשם נדבך כביכול אינו משגיח על בניו כראוי להצילם מצרות ואיסורים ולספק צורכיהם ללא איסורים. כי השמירה מצרות ואיסורים בקבלת כל הצטרכויות הגוף בנקל נובעים רק מהשגחתו ברחמים כאשר אמונת ישראל כראוי.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 השם נדבך מרחם על העולם ומבטל את חרון אפו. וצדיקי אמת מקבלים על עצמם את ההנהגה. היינו ללמד דרך האמת ודרך הישר לאנשים החפצים ללמוד מהם, ולכל אדם כפי הצריך לו. ועל ידי צדיקי האמת אפשר להגיע לתכלית האמיתית, כלומר על ידי התקרבות האמיתית לצדיקי הדור, כמבואר בסעיף ה. וזוכין להבין את תכלית החיים עלי אדמות. אסור לשום איש לקבל על עצמו מנהיגות, מה שמכונה בפי העולם הגותריד, יהודי כשר, אלא אם כן אמונתו שלמה ואמיתית. אך אם הוא מאמין חס ושלום בדברים שמדרך התורה אסור להאמין בהם, אף על פי שמאמין גם בהשם מטבח, אסור במנהיגות של דעות כוזבות שבו. מכאן המלמדים כי מי שאיר באמונות כוזבות אסור לו להיות גם מנהיג של עצמו.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 כי אתיקה ואמונה אמיתית מחדירים צדיקי האמת באנשים המקורבים אליהם, שמקיימים אצלותיהם. כי צדיקי האמת הם עיקר קדושת כלל ישראל. י"ב אמת ואמונה מבחינת אנפיננאורי, היינו אותם אנשים, אך אדורים ונוהגים באמת ובאמונה אמיתיים כראוי, זוכים לפנים מהירות, לשמחה, לחיות וארכות ימים. אבל השקר, כלומר אנשי שקר, מאחר וחושבים הם כי על ידי דרך השקר והכזב ימצאו פרנסה, כבוד וכיוצא באלה. אנשים אלו אין להם שום חיות אמיתית, כי שקר הוא בחינת מיתה, ארמנה נצלן. ולאנשים אלו יש ענפין חשוכין, היינו פנים שחורות וקודרות, ותמיד מלאים עצבות ודאגות, וכאילו עובדים עבודה זרה. השם נדבך יעזרנו להינצל משקר ולזכות לאמת.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 חובה עליו להתעמק היטב ולהתבונן אם משכל זה עלול לצאת קלקול באמונה כי על שכל הנוגד את האמונה הפשוטה אסור לסמוך. ט"ו <תתבב> <תתבב> על ידי תלמידי חכמים כוזבים שאומרים תורות כוזבות כמובא בזוהר הקדוש על ידם באים כפירות. <תתבב> היינו שעל ידי תורותיהם הכוזבות מתעוררות כפירות באנשים כלומר דעות הגורמות לכפור בהשגחה. גם על ידם מתעוררים ביזיונות והתנגדות ליראים אמיתיים. העצה להינצל מהם ומתעוררות כוזבות שלהם היא קיום מצוות הכנסת אורחים לתלמידי חכמים אמיתיים. כמבואה באותה לכנסת אורחים כי על ידי הכנסת אורחים שהם תלמידי חכמים אמיתיים זוכים לאמונה אמיתית. על ידי אמונה אמיתית זוכים לדעת מי הם תלמידי חכמים כוזבים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 צדקה אין לה חשיבות רק כאשר נותנים אותה מחמת האמונה כי השם יתבעך ציווה על מצוות הצדקה ולא חלילה מחמת כבוד ופרסום שאנשים יאמרו עליו כי בעל צדקה הוא מפני שאיש חלוש בטבעו הוא שאין לו יכול לסבול חסרונו של הזולת כמבואר במליקותי מוהרן חלק שני סימן ד' לתת צדקה כי כך ציווה, ציווה הבורא כמבואר בתורה והחזקת בו בכי הכי חיימה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 וכך מבואר בהמשך המאמר כל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו אין חוכמתו מתקיימת. וכך אף מבואר בנקודי הלכות פירוש אמיתי על הפסוק כל מצוותיך אמונה. כל מצוותיך היינו התורה שהיא כלולה מתרי"ג מצוות אמונה. כלומר, תכלית עסק התורה היא רק כדי להגיע לאמונה אמיתית. ואפילו ידיעת דיני התורה של איסור והיתר כאשר הוא היא רק למען שלמות האמונה. היינו שהילדים הבקיאות בהלכות ובדיני התורה וקיומם, ניצולים בעזרת השם מכל מיני איסור. המוח מזדכך ומתקדש, ואפשר להגיע ביתר קלות לשלמות האמונה, שהיא יסוד ושורש לכל היהדות, כמבואר בנקודי ההלכות. גם, מבואר בתורה כשמשה בן ארבע השלום אמר לכלל ישראל, כי עיקר התורה היא ירעם, כמבואר בסדר עקב.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 ואין שלום בעולם ואין איש חפץ לעזור לחברו. גם בגלל קלקול האמונה הם מוצאים פרנסה והם נאלצים לגלות ממקום למקום לחפש פרנסה. חפ"ל עיקר השירות בא מן האמת. היינו שנוהגים באמת הן במשא ומתן הן במלאכה הן בהנהגת הבית. כלומר שנוהגים על פי התורה שנקראת אמת. והעושה כן מזכהו השם ידבך להרגיש חיות והרחבה אבל מי שאין לו נוהג באמת גם אם הוא משופע באושר גדול נופל לעניות ולבזיונות אחמנא ליצלן ואפילו אם נראה כי אנשי כזב מצליחים במעשיהם אך בוודאי שפם לא טוב יהיה כמובן בפסוק עושה אושר ולא במשפט בחצי עמיו יעזבנו וכולי היינו מי שצובא עושר שלא ביושר ובאמת יאבדהו במהרה וגם בעת השירותו לעני יחשב כי אין הוא מסתפק במה שיש לו אבל מי שנוהג באמת יטר לו תמיד כמבואה בתחילת הסעיף. כ"ב <חף> <-t>. השקר, היינו <עין עין> התנהגות ברמאות הן במסחר הן במלאכה הן בענייני הבית כלומר שנוהגים שלא על פי התורה מזיקו לעיניים בגשמיות וברוכניות היינו שמתקלקלים עיני השכל, והם מבינים את האמת של שום דעה אמיתית. כ"ג על ידי דיבורי שקר מתגברים הדמים העכורים באדם, ומהם נובעים עצבות, מרה שחורה ודמעות המקלקלות את העיניים. כי אי אפשר לדבר שקרים, אלא כשמאחרים את הדמים. בקלקול הדמים נובע מתאוות ומידות רעות.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 הו אם חפץ אתה להיכלל באחד, היינו להתבטל אל השם מטבח הנקרא אחד, כלומר להתנהג כרצונו יתברך בכל פרט, כמבואר בתורה, ולא להתרעם כלל בשום פעם על השם מטבח, בשל המאורעות השונים העוברים עליך, רק להאמין כי כל התהפוכות בוודאי לטובה הן, בכל ספרי האמת, ובפרט בליקותי מוהרן, בתורה אנוכי סימן ד' חלק א',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 כאשר מעוררים אותם ליראת שמיים ולקיום התורה, זוכים לשלמות האמונה. ולעורר אנשים ליראת שמיים אפשר רק על ידי תענית או על ידי התרחקות מתאוות ומותרות שהם חשובים כתענית בכמה ספרי אמת מבואר. ומבואר כי ההתרחקות מתאוות ומותרות גדולה פי כמה מתענית בכמה פרטים. ועל ידי תענית כזו זוכים שעל ידי האכילה יתהווה יחוד קודשא בריך ושכין תה אפין באפין. היינו שזוכים לאכול בכשרות כמבואר באות אכילה סעיף ט' ומתקרבים על ידה להשם נדבך. כי באכילה קיימת סכנה שלא יתרחקו חס ושלום על ידה מהשם נדבך. כפי המבואר בתורה פן תאכל ושבעת וכולי ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. היינו שעל ידי אכילה שלא מתרחקים ושוכחים חלילה ה' השם יתברך. אבל על ידי אמונה בשלמות זוכים לאכול בכשרות כזו, שעל ידי אכילה מתקרבים אליו ומרגישים ומאמינים שהשם יתברך מזמין לאדם אכילתו ופרנסתו וכל הצטרכותו, ומכירים בהשגחתו יתברך בשלמות. בהכרה, בהכרת השגחת השם יתברך בשלמות מכונה ייחוד קודש הבריחו ושכינתה אפין והאין באכילה סעיף ט, שם מבואר ביותר פירוש של איחוד קוצ'בריך ושכינטה וכולי. למה? מחמת שאמונתם אינה בשלמות, טועים אנשים רבים וחושבים ואומרים כי הסיבות וההשתדלות לפרנסה ורפואה הם העיקר. היינו, הם אכן מאמינים באשר מטבח, אך אומרים שצריך גם סיבות, הן בפרנסה, הן ברפואה וכולי. כלומר שחושבים כי הסיבות הן העיקר, וכאילו חס ושלום בלא זה אין יכולת ביד השם ידבר לתת להם פרנסה וכו'. אבל באמת כל מחשבתם היא מחמת חוסר אמונה, כי השם ידבר יכול לעזור הן לפרנסה, הן ברפואה וכו', בלי שום סיבה והשתדלות כלל. ומה שהקדוש ברוך הוא מסבב על פי רוב, פרנסה ורפואה באמצעות סיבות והשתדלות, הוא רק ניסיון כדי לבחון את האדם אם יאמין.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 היינו שידעו ויאמינו שכל הנעשה בעולם בכלל וכל העובר על כל אדם בפרט אמרק ברצונו ובהשגחתו של השם ידבר בלי שום חיוב הטבעי כלל. אף על פי כן הכל מלובש בסיבות כמובן בסעיף ל.ב. כאשר אדם חזק מאוד באמונה אמיתית זוכה אחר כך להבין בשכלו אותם עניינים שלפני כן צריך היה להאמין בהם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 הוא מחזיק עצמו תמיד בעבודת השם, כך ששום סיבה ומניעה אינם מרחיקים אותו מן האמת. אדם שאמונתו שלמה לא יעבור בוודאי על שום מצווה ממצוות התורה מחמת החסרונות והניסיונות שעוברים עליו, אלא יסבול ויחכה שהשם מטבח יחזרו. כי כל המניעות והבלבולים המרחיקים את האדם מיראת שמיים וקיום התורה, הם רק מחמת עצבות ועצלות.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 שלא ילכד על ידי האיסורים בשקר או בטעות, רק ירבה לבקש מהשם מטבח ישועה והחמים שינצל הן מן האיסורים, הן מן השקר והטעות. מ. <מם> על ידי הודעה לקדוש על כל דבר, מחמת שמאמינים כי כל מה שעובר על האדם בהשגחה ולטובה, אף על פי שאין מבינים זאת בשכל, ובפרט כאשר ניצולים מצרה.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 כי שלמות האמונה היא תכנית קיום כל מצוות התורה. למעלף, העיקר הוא אמונה באמת, וכל אדם צריך להתבונן בעצמו עם שלם ובאמונתו. כי על ידי קלקול האמונה הבאים חלילה כמה מיני חולאים, רחמנא ליצלן, וכמה מיני איסורים, חס ושלום. אבל על ידי שלמות האמונה ניצולים מחולאים ומאיסורים. ואסור להתייאש ולהתרפות לגמרי מן האמונה בגלל שמרגישים כי האמונה אינה שלמה כראוי. אדרבה, כאשר מרגישים כי האמונה אינה שלמה, חייבים להתחזק כי מעט האמונה הקיימת, ולהשתדל להבא בתיקון ובחיזוק האמונה ביותר, ובעיקר האמונה בהשגחה פרטית כמוה בספר בכמה מקומות. מ"ב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 כי אלו הספרים מעוררים מאוד את לב האדם, ניראת שמיים וקיום התורה. כך נבואר בנקודי הלכות. ועל ידי אל הצדיק, כמובאר בסעיף זה, ובעוד מקומות בדברי אדמו זל, מתברר המדמה. היינו השכל האמיתי מזדכך מדעות כוזבות, וזוכים לאמונה שלמה בכלליות, להאמין שהשם יתברך ברא את הבריאה כולה. כמובאר בפתיחת התורה בראשית ברא וכולי. וכל הנפעל בעולם בהשגחתו הפרטית, ושכל מה שנעשה עם האדם בפרט אין לו בדרך הטבע רק בהשגחתו הפרטית. באמת mm -hmm. כאשר האדם נופל מן אמונה חס ושלום, העצה לכך היא שידבר דיבורי אמונה בפיו כפי הבנתו. כמובן בתהילים הודיעה אמונתך בפי. היינו שצריך להביע בפי ענייני אמונה.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 צריך לזהר מאוד שלא לדבר שום דיבור של כפירות ואפיקורסות אפילו בדרך של רצנות. היינו שבליבו מאמין וקראוי, רק מתלוצץ ואומר דברי כפירה, גם הוא איסור חמור. ואפילו לחזור על דברי אפיקורסות שאמרו אדם אחר, איסור חמור, מחמת שמזיק מאוד לאמונה. השם יברך יצילנו מן הכפירות ויעזרנו להיות שלמים באמונה אמיתית. נ"ז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 טוב יותר להאמין בשטויות ובשקרים כדי להאמין גם באמת, תחת אשר לא להאמין בשטויות ובשקרים, ועל ידי זה ללעוג לאמת ולקפוא בה כל חס ושלום. אבל העיקר הוא לזכות לאמונה אמיתית, בלי שום שטותים ושקרים, רק אמונה טהורה. מ"ט <מתת> שלמות האמונה היא להאמין בה' מתברך בלי שום חוכמות ובלי אותות ומופתים.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 היינו אמונה, כמובן למעלה, חשובה כצדקה. נ"ד. על ידי אמונה בשלמות זוכים לבנים, ורמז לכך, אמונה בגימטריה בנים. נ"ה. אמונה היא דבר חזק מאוד. על ידי אמונה בתמימות באמת, בלי שום חוכמות, אפשר להגיע על ידי רצון. היינו לכיסופים שהם געגועים אל השם מטבח וליהדות בכל לב.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 עוברים צרות ואיסורים מעצמם ומבני ביתם כי את הפסוק, כי כל ימיו מכאובים וכעס עניינו אמר שלמה המלך גם על אודות העשירים והנגידים אבל אדם שיש לו אמיתית כמבואר למעלה גם כאשר עוברים עליו צרות ואיסורים חס ושלום מתנחם הוא ומתחזק בביטחונו בהשם ידברך שירחם עליו יושיעהו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 זוכים רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיקי אמת. היינו ללמוד ספריהם ולקיים עצותיהם כפי דעתם כמבואה בכל ספרי האדמו"ר זיכרונו לברכם. כי אם לא מתחזקים לקבל דעתם ולקיים עצותיהם של צדיקי האמת כמבואה בספריהם, אין כל חשיבות להתקרבות כמבואה בליקודתם או חלקה ל"א בתורה ארץ אוכלת יושביה. השם יתברך לעזרנו שנזכה להתקרב התקרבות אמיתית לצדיקי אמת